Odkedy mi poslala svoj obraz princezna Krasava, nemôže myslieť na nič iné, iba na ňu. Krása, ktorá sa z podobizne je úchvatná. Nedá sa jednoducho opísať. A koľké mi poslali svoje obrazy, keď som rozoslal poslov na všetky strany, že sa chcem ženiť. Na mnohých portrétoch sa pokochali moje oči, ale toľkú krásu, akou oplýva Krasava, ešte neuzreli. A poslovia mi tvrdia, že v skutočnosti je ešte krajšia, ibaže sa im zdala pripíšná. Neviem, aká naozaj je, ale rád by som ju čím prv poznal, lebo teraz iba na ňu myslím a pomaly zabudnem aj kráľovať. Zahorel som veľkou láskou Veľkou láskou k princeznej Láska tam ma má, stále máta Mysel zabieha mi my k nej Obraz jej na stene visí Pohľad patrí iba jej Princeznička, veru ty si príči na lásky úprimnej. Neviem, či sa sluší zalúbiť sa až po uši kráľovskej výsosti, no na každý pád mám ju veľmi, veľmi rád a to do sítosti. Najjasnejší král, že ťa ruším Ale čudné veci sa dejú v našom kráľovstve A aké čudné veci? Stalo sa niečo? V hru, hej, Zatvoril si sa vo svojej pracovni A pomaly nebudeme vedieť, či máme kráľa Nevychádzaš von Iba tu dumáš, dumáš Bojím sa, či ťa dajaká choroba netrápi Čože by netrápila? Trápi. A ako? A nevolá sa tá choroba odpúziť moju smelosť? Princezná krasava? Volá, veru tak. Ako som uvidel jej obraz, myslím len na ňu. A prečo by nie? Aj kráľ má právo byť zalúpený. Veď sa chceš oženiť. Ale keď budeš hľadieť iba na jej obraz, to ti nepomôže. Hm, máš pravdu, dvoran. Zavolaj na náš hrad najchýrnejších maliarov v celej ríše. namaľujú namaliujú môj obraz. Pošleme ho princeznej krasave. Najjasnejší kráľ Rastislav. Priviedol som najchýrnejších maliarov z celej krajiny. A koľký že sú? Traja. Traja? Viacej nie? Ale áno, áno. No, títo sa mi videli najlepší. No už dobre. Ak sú naozaj dobrí, stačí aj traja. Nech predstúpia. Najjasnejší kráľ Rastislav. Prišli sme ti vzdať hold a ponúknuť ti svoje služby. Najjasnejší kráľ vám povie, prečo vás zavolal. Dal som si vás zavolať na môj hrad. Chcem sa nechať od vás malovať. Namalovať celkom prirodze, by som sa páčil jednej žene. Rozbalte si v štetce palety, už mi moja mladosť o Ktorý obraz bude súci, ten si od vás iste kúpim. Dal som si vás zavolať na môj hrad. Chcem sa nechať od vás maľovať. Pochopili ste, majstri maliari? Áno, ste, že Je nám všetko jasné. Kedy sa môžeme dať do práce? Najradšej hneď. A nezabúdajte, na obraze chcem vyzerať taký, aký som. Nejaké prikrášľovanie. Celkom prirodzene. Kráľu náš, kráľu náš, prekrásnú tvár predsa máš. Kráľu náš, kráľu náš, prekrásnú tvár máš. A nezabudnite, že neznášam lichotníkov a pochlebovačov. Dajte sa do práce! sa ti pozdáva práca maliarov dvoran? Myslím, že sa rozumejú svojmu remeslu. Bude to ešte dlho trvať. Prosíme ťa o prejav kráľovskej trpezlivosti. Aj tá má svoje medze. Chceme, aby sa ti obraz páčil. Aby bola spokojná i tá, ktorej je určený. Dobre, teda malujte, ale majte na pamäti, že sa mi už zunovalo takto nehybne sedieť. Usedený som, až ju mám strpnutú. Najjasnejší kráľ Rastislav. S prácou sme hotoví. Vložili sme do portrétov všetok svoj um. Ráč si vybrať, ktorý sa ti najviac páči. Ukážte? No, no nie je to najhoršie. Dali ste si naozaj záležať? Povedz, kráľ môj, ktorý sa ti najviac pozdáva? Priznám sa, že... že ten prostredný... Vidí sa mi, že ma najvernejšie vystihuje. Ten pošlem princeznej Krasave. Ktorý z vás ho maľoval? Ja, kráľovské veličenstvo. Odmením ťa. Ale i vás dvoch, lebo vidím, že ste si dali záležať. Vďaka Ďakujem, ti, veličenstvo. veličenstvo. A ty, dvoran, vezmi prostredný obraz a ihneď sa s ním vyber na dvor kráľa Velikoslava a odovzdaj ho princeznej Krasave. Za kými správami prichodíš, dvoran? Najjasnejší kráľ Veľkoslavu. Mám ti odovzdať najsrdečnejšie pozdravy od mojho pána kráľa Rastislava a popriati veľa zdravia, šťastia a pohody. Ďakujem, ďakujem. A smím sa dozvedieť, čo skrýva tá veľká škatula, ktorú máš vedľa seba? Zaiste, najjasnejší kráľ. Je v nej obraz môjho pána, ktorý mám odovzdať tvojej najjasnejšej cére, princeznej Krasave. Naozaj? No ukáž, nech sa naň pozrie. Prosím. Však si zviedavá Krasava. Vôbec nie. Ale céra moja, ako to hovoríš? Pristup dvoran bližšie, ukáž portrét. Nech sa páči. O tvojom pánovi, kráľovi Rastislavovi ide chýr, že je utatný a krásný. No, obraz ho verne vystihuje. No, čo povieš, krasava? Vyzerá ako strašiak. Je to zaiste dielo skvelého majstra. Hm. Je to mazanica dajakého vidieckého machuliaka. Kráľa, Rastislav ti chce venovať svoj obraz na naoplátku za tvoj portrét, no. ktorý si mu bola poslala princezná krasava. S láskavým požiadaním. O tvoju ruku. Čo si ten tvoj pán vlastne myslí? Ja za veru nikdy nepôjdem. A ten svoj portrét nech postaví na makové pole. Na miesto strašiaka. Odplaší všetky ptáky. Kráľovský oče, odchádzam. Mo, moja dcera se správá hanebně, prosím tě, milý dvoran, neví svojemu pánovi, co si tu počul, vím, že si také slova nezaslůží, moja dcera je pekná, ale žial strašně pyšná. Svojou neskrotnou pýchou mi spôsobuje často žial. Priznám sa, že už ani neviem, ako ju od nej odnaučiť. Ako si... nemám síl. Čo mám odkázať môjmu pánovi? Že mu prajem veľa zdravia a šťastie. A pokiaľ ide o krasabu? Naozaj neviem. Je mi veľmi nemilé, čo si počul. Ádam, čas urobí svoje. Neviem, neviem, no, zatiaľ, na skutku, neviem. Zahorel som veľkou láskou, veľkou láskou k princeznej. Láska tá ma má, stále máta, myseľ zabiehá mi my k nej. Obraz jej na stene vysí, pohľad patrí iba jej. Princeznička, veru, ty si, príčina lásky úprimnej.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 Ako si pochodil? Akú novino mi nesieš? Horí v nedočkavosti. E, e, prinášam ti pozdravy, od kráľa Veľkoslava. E, no, a ďalej? E, želám ti veľa zdravia e, a šťastia. Ale čo ďalej? E, čo princezná krasava? Ako prijala môj obraz? E, dovol mi oddychnúci. Cesta bola únavná. Čo je to za reč? Čakám od teba odpoveď na moju otázku. Ako prijala obraz princezná krasava? Hej, králi môj. E, e, nespýtuj som. Chcem počuť pravdu. Keď, no, keď... Keď chceš, no... Odmietla ho. A... A zosmiešnila teda? No, jej kráľovského oca to nesmierne polelo. Nevie si rady s jej pýchou. Pišná ja... je. Pišná, veru, pišná. Ukrutne. Nechaj ma chvíľu o samote. Podúmám, ako zlomiť jej pýchu. si toľko. E, e, volal si ma kráľ Rastislav? rozmýšľal som o pišnej princeznej krasave. A čo si vyhútal najjasnejší kráľ? Že by som sa mal dostať do jej blízkosti. Aha. Ale nie ako kráľ. A. Inak, inak. Preoblečený. Chápeš? Aha, aha. Ako obyčajný človek. Dám sa u nich najať do práce. <laughs> Povedzme... Povedzme ako záhradník. Čo povieš? No, neviem, neviem. Keď Krasava nechce počuť o tebe ako o kráľovi. no, neviem, či ťa bude chcieť ako záhradníka. Hm. Keby som tašil šiel ako kráľ, ich hneď by ma odmietla a musel by som sa vrátiť domov. Ale keď sa dám najať ako záhradník, získam viacej času... Mohlo by som sa hodzaj celé dny pozerať, čo krasava robí. Hádam sa mi tak skôr podarí nájsť liek na jej neskrotnú pýchu. No, neviem, neviem, čo na to povedať. Ale hádam skúsiť by si mohol, keď ti na nej tak záleží. Musím ťa však upozorniť, že to nebude ľahká práca. Rúža, rúža, lúpeň krehký, zanesiem ťa do besiedky. Do besiedky rúžovej, tam si pekne pohovej. Tvoja láska odvíja sa, v tebe krása pramení, na lásku sa premeň. Prostú tu Nemám vôbec obavy, že ma láska nebaví. Aký pekný spev zaznieva zo záhrady? Mm. Naozaj, pekne spieva. Aha. Ako pekne hra na gitare. Hm. Že sa tebe aj niečo páči, krasava. A vlastne nepáči. No, tu ho máš. Tak páči sa ti, alebo nepáči? Ako som bravela páči. Ale vlastne nepáči. A tak ma nechaj na pokoj. Rád by som si trochu zdriemal. Ale, nespí. No to už prečo? Chcem sa ťa čo opýtať. Mm, mm. Tak sa teda opýtaj. Povedz mi kráľ, kráľovský oče, a kto to vlastne tak pekne spieva a hrá v našej záhrade? Ja? No tak to, to bude asi ten nový záhradník. Máme nového záhradníka? Áno. Včera som ho prijal. Zavolaj ho prosím ťa hore. Hore? A počo? Len tak. Chcem ho vidieť a chcem, aby ma naučil hrať na gitare. No, len či to nie je zase nejaký vrtoch. Nie, nie, len ho prosím zavolaj. No, Dobre teda. Záhradník! Hej, no ty, ty, ty, no, na chvíľu Už ide. Ale nie, že ho vyženieš, keď sem príde. volá si ma najjasnejší kráľ. To ja som chcela. A tak. Najjasnejšia princezná. A smiem vedieť prečo? No, páčil sa jej tvoj spev. A hra na gitare. To je pre mňa veľká čest. Ako sa voláš, záhradník? Rastislav. A kto ťa naučil hrať na gitare? Mamička. Mamička? Ja už mamičku nemám. Chceš, aby som ťa naučil hrať? No, keď budeš poslúchať. Ale poslúchať musí preca ten, čo sa učí. Ten alebo, onen to je jedno. Ako myslíš? Keď nechceš, nemusím ťa učiť. Ale ja chcem. Kedy začneme? Odzaj zajtra. Súhlasím. Príď do rúžovej besiedky a môžeme začať. Čo by ja za tebou chodila? Nemusíš. Ale prídem. Mizerný ženský vrtoch. Učitelia z celej krajiny tu boli a nechcela sa učiť. Príde mladý záhradník a ten je, je povolí. Si to zopakujem. Dávaj dobrý pozor. C, e, A teraz Ce. A teraz to skúsiš sama. c e -g, g g c No, na začiatok ti to ide celkom dobre. Myslíš? A kedy mi zaspievaš tú svoju pesničku? Inokedy. Teraz už je neskoro. A musím ešte kvety popolievať. Prikazujem ti. To je moja záhrada, moje kvety. Okamžite ostan tu. Tak čo čušíš? Nepočul si? Prepáč, princezna, ale spievať sa nedá na rozkaz. Uú, volí ma hrdlo. <ský> Nevychádza z neho zvuk. Len škrek. Hrdlo? Zavolám lekárov. Musíš spievať. Aj no, keď je deň. Predsviť čo sme sa naučili. A ak budem zdravý, môžeme pokračovať... <ský> ...v učení. A teraz ma nezdržuj. Kvety nepočkajú a vidíš... Hrdlo nepovolilo. Keď sú ti kvety prednejšie, treba ich chrániť, aby nám boli na radosť. A, a teraz už musí ísť. Tak teda v sobotu. A nech si v poriadku, lebo prikážem otcovi, aby ťa prepustil. oddaný služobný princezná. Čo sa ti porobilo? Prečo sa takto so mnou zhováraš? Chcela si ma dať vyhnať zo zámku. Ja? A kto by ma potom naučil hrať a spievať? a teda len preto ma tu drží tvoj otec. Na tvoj príkaz. Ale nie, ja... Zaspievaj mi tú pieseň o ružiach. A zopakovala si si, čo sme sa minule naučili? Áno, počúvaj. C, e, G G, Áno, áno, Takže mi zaspievaš svoju pieseň o rúžiach? Ak pekne poprosíš? Ja? A prosiť teba? Nemusíš Ako by aj obyčajného záhradníka Zavolaj si spevákov. Tí spievajú lepšie. Nechcem. Nikto nevie takú pieseň o rúži. Naučím ich. Ale ja chcem, aby... Ja... Prosím, zaspievajú ty. Rúža, rúža, Nesiem ťa do besiedky. Do besiedky ružovej, tam si pekne pohovej. Rúža, rúža, krehká, krása. Teba láska odvíja sa, v tebe krása pramení, na lásku sa premení. Zaspievam ti prostú vetu. Nemá vôbec obavy, že ma láska nebaví. Prečo mlčíš? Je mi tak, ako si... Dobre. Tá písaň je prekrásna. Povedz, ahneváš sa ešte na mňa? Nie. Nie. Povedz, rada si so mnou. Áno. Keď tak pekne spievaš. Pozri, pozri môj kráľovský otec sa blíži. Chytro spievajme. Rúža, rúža, lúpeň kvetu. Zaspievam ti prostú vetu. Nemám vôbec obavy, že ma láska nebaví. Počul som peknú pieseň, už som sa vybral za ňou. Tak, ako ti ide hranie, moja? Nech povie môj učiteľ. Robí pokroky. Mm, to rád počúvam, tak len pokračujte. Čo myslíš, Rastislav? Za ako dlho sa naučí moja dcera hrať? Ale tak, tak. Naozaj, vieš? <laughs> za rok? Za dva? U, uh, nedvám. Hoď aj za päť. Len ju pekne vyučujem. <laughs> Kdeže by ja najjasnejší kráľ na to čas nabral? Ako to? Pobudnem u vás iba zo pár dní a potom sa poberiem ďalej. Rastislav, ale to nemôžeš. A to už prečo? Nemôžeš ma tak nechať. Takú... Takú nedoučenú. Mám povinnosti. Musím ísť... Musím ísť za priateľom zahradníči u susedného kráľa. U, u, u susedného kráľa? A, u, u toho, u toho, áno. Vary u kráľa Rastislava? Hej, hej, hej, hej, u toho. Veď, aha, však, veď vy ste menovci. Aj, že by to skôr na úm nezýšlo. A, a vieš, a vieš sa... Trochu i ponášať? Ale. To hádam nie, kráľovská výsosť. Kde sa môže obyčajný záhradník ponášať na kráľa? Veď no, hej, veď hej, hej, hej, hej. Ale ja ťa nepustím. Bez mňa neodídeš. Krasava, čo sú to za veči? Takto sa správa princezná. Nech, mne je to jedno. Pochop, princezná, veď ja mám povinnosti a... budem musieť za odísť. Sľúbil som. Tak pôjdem s tebou. Ale krasava. Princezna krasava to... To nepôjde. A prečo? Deva nemôže nasledovať mládenca iba tak... Ako? Iba tak. No tak... Iba žena môže nasledovať muža. Vlastná žena vlastného muža. Tak je, tak je. Rastislav má pravdu. No, veď... Dobre. Povedz Rastislav. Chcel by si ma za ženu? Ale, krasava, veď ty si princezná a ja som záhradný. A Rastislav, nepočúvaj ju, na čistosť došalela. Počúvaj ma, Rastislav. Dobre ma počúvaj. Ľúbim ťa. Krasava. Nemôžem uveriť vlastným ušiam a jaťa. ťa... Ja ťa strašne ľúbim. Kráľovský oče, daj súhlas, aby som sa vydala za Rastislava. To nemôžem, to nemôžem. Už mám dosť tvojich vrtochov. Už si sa mi dosť hambina narobila, Práď sa mi a ty, Rastislav, tiež. Von, von z môjho paláca i kráľovstva, von. kde? A čo? Neboj sa. Na hrade kráľa Rastislava sa už čo nájde. Hm. Myslíš, že to budem vedieť? Čože by nie. A ak nie, privykneš si. Alebo nechce si to všetko ešte rozmyslieť. Bola si zvyknutá na iný život. Mala si služobníctvo, čo za teba všetko porobilo. Bola si obklopená bohatstvom a pohodlím. Teraz si budeš musieť na všetko zarobiť vlastnými rukami. Raz myslíš si, do ničoho ťa nenútim. Nechcem, aby si bola nešťastná. Ale nie tak, Rastislav. Chcem byť s tebou. Moje miesto je pri tebe. Ľubím ťa. Takže. Takže sa vyberieme na hrad kráľa Rastislava. Poďme. Princezná krasava, ako sa ti páči na hrade kráľa Rastislava? Ďakujem za opýtanie, Dvoran. Iba, že už nie som princezná. Ja si ťa ešte takú pamätám. A keď sa priznám, že vtedy, keď som ti niesol obraz môjho kráľa Rastislava, ktorý si odmietla, som ťa videl za iných okolností. Viem. Teraz čistím zemiaky v jeho kuchyni. Nehambím sa za to. Veď zarábať si na živobytie statočnou prácou sa vždy vypláca. A privykla som si. Hmm, len sa pekne usiluj. Dnes sa príde pozrieť do kuchyne sám kráľa Rastislav. Potrpí si, aby bolo všetko v poriadku. Pousilujem sa, aby bol spokojný. Á, ah, pozri. Práve prichádza. No, páči sa ti? Áno. veď, ako by... Ako by môj Rastislav. Čo vraváš? Uh -huh. Odpusti, nerozumel som ti. Akoby, ale veď to... Čo si to tam vydvajaš, šepkáte? Ustala si, krasava. Teraz, neviem, si to ty, Rastislav? Áno. Som kráľ Rastislav. Tvoj muž. Ale veď môj muž... Je záhradník. Bol záhradník, zo pár dní. No, odpuste. Nebudem vás rušiť. Len choď, choď, dvoran. Ako to všetko je? Som kráľ Rastislav, ktorého si pre svoju píchu nechcela a som i ten záhradník, do ktorého si sa zaliúbila a... A odhodila preň všetku svoju píchu. Tak veru. Ach, aké to zložité a jednoduché zároveň. A ak by si ma už nelúbila... Mohlo by to byť veľmi, veľmi zložité. Rastislav, ako môžeš na také dačo, čo len pomyslieť? Taká som šťastná, že sme spolu. Škoda len, že môj otec... Od toho sa obávať nemusíš. Je tu už od rána. A... Všetko som mu povedal. Pozri. Pozri, aký spokojný prichádza. Deti moje. Otec môj. Odpúst mi všetko, prosím ťa. Ľah, ľahko sa mi odpúšťa, keď ti láska k Rastislavovi vytlkla z hlavy tú nešťastnú píchu. Pícha, pícha, tá Osteň pichľaví, Mícha pícha, tá iba skom pícha, keď si osia vstúpa do hlavy. Míchu zahoníme za hlavu, Míchu neprijemnú prhľavu.